Muddessir surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 56 altı ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ey libasına örtünüb bürünmüş Peyğəmbər Qalq, gövmünü Allahın əzabı ilə qorxud Öz Rəbbini uca tut Libasını təmizlə Əzaba səbəb olacaq pis şeylərdən uzaqlaş Etdiyin yaxşılığı çox bilib başa çaxma Rəbbinin yolunda Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda Sənə üz verəcək bütün çətinliklərə səbr et Elə ki sur çalındı O gün çox ağır bir gün olacaqdır O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. Ya Peyğəmbər, Məni öz yaraddığım kimsə ilə tək buraq. Mən ona bol mal dövlət əta etdim. Yanında hazır duran oğullar verdim. Ona hər şeyi artıqlaması ilə müəssər etdim. Sərvət və mənsəvi ayağının altına düşədim. Bütün bulardan sonra yenə də var dövlətini artırmağımı istəyir. Xeyr, bu olabilməz, çünki o ayələrimizə qarşı inatkar oldu. Mən onu məşəqqətli bir əzaba düçar edəcəyəm. O, Qur'an barəsində fikirləşdi və orada deyilənləri öz ürəyində ölçdü bişdi. Ölüm olsun ona, necə ölçdü bişdi? Peyğəmbərə sehribaz dedi, yenə də ölüm olsun ona, necə ölçdü bişdi. Sonra qövmünün üzünə baxdı, sonra üz gözünü turşutdu, qaşqabağını töktü, sonra da imandan üç çevirdi, Peyğəmbərə tabi olmağa təkəbbür göstərdi. Və dedi, bu sehribazlardan öyrənilən sehirdən başqa bir şey deyildir, Bu yalnız bəşər sözüdür Biz onu səqərə atacaq Orada yandıracaq Ya Peyğəmbər Sən nə bilirsən ki nədir səqər O heç kəsi sağ qoymaz və salamat buraxmaz İnsanı yandırıb yaxar Onun üstündə 19 nəfər gözətçi mələk vardır Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtihana çəkilməsi, kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi, çünki onların kitablarında bu mələhlərin sayı 19-dur. İman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və möminlərin bununla əlaqədər Mühəmməd ə.sələm barəsində şübhəyə düşməməsi, həmçinin qəlblərində mərəz, Nifaq və şək mərəzi olanların və kafirlərin Allah bu misalla nə demək istəyir demələri üçün 19 etdik. Allah istədiyi kimsəni haq yoldan belə azdırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz, bu vəsv olunan səqər insanlar üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. Xeyr, iş heç də bu müşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir. Andulsun aya, dönüb qayıdan yaxud gündüzün dalınca gələn geciyə və sökülməkdə olan dan yerinəki, cəhənnəm böyük bəlalardan biridir. O, Allahın əzabı ilə qorxudur insanları. Sizdən yaxşı işlərdə irəli düşmək, yaxud geri qalmaq istəyənləri. Hər kəs öz əməlinin qirovudur. Hərə öz əməlinin əvəzini alacaqdır. Sağ tərəf sahibləri, əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər istisna olmaqla. Onlar cənnətlərdədirlər. Bir-birindən soruşacaqlar. Günahkərlər barəsində və sonra həmin günahkərlərə Müraciət edib belə deyəcəklər Sizi səqərə, cəhənnəmə salan nədir? Onlar deyəcəklər Biz namaz qılanlardan deyildik Yoxsulu da yedirtməzdik Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq Haqq hesab gününü yalan sayardıq Ölüm bizi haqlayana qədər bu vəziyyətdə qaldıq Şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, öyüd nəsihətdən üç çevirirlər, qaçırlar. Onlar sanki vəhşi ulaqdılar, aslandan hürküb qaçarlar. Xeyr, onların hər biri özünə göydən nazil olmuş səyifələr verilməsini istəyər. Xeyr, daha doğrusu onlar ahirətdən qorxmazlar. Xeyr, bu Qur'an bir öyüd nəsihətdir, istəyənlər ondan öyüd alar Bununla belə Allah istəməsə, onlar əsla öyüd ala bilməzlər Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq odur